CAPÍTULO 34 Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar Último e o sul e a campina do Val de Jericó, a cidade das Palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor, Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, À tua sementa darei, mostro te -a para haveras com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe de fronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de cento e vinte anos. Quando morreu, os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés trinta dias, nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra. E em toda a mão forte, e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo o Israel.